Isuse ja spoznaje, da sam tebi zvješio. I da stegnem vječni ran. i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas na Pepelnicu govorit ćemo o Franjevačkoj korizmi i zato su naši gosti u studiju. Danas Frasvetozar Kraljević, kvardijan samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebu. Dobrodošli. I Stjepan Lice iz Franjevačkog svjetovnog reda i bivši ministar, sigurno poznata obojica i baš se radujem da ćemo ovoj emisiji promišljati o ovako važnoj temi. Poštovani slušatelji, možda su vas ovih dana i pitali čega ćete se odreći u korizmi. Možda ste se i sami zadali tešku, a možda i laku pokoru. Nadamo se da ste ovo sveto vrijeme korizme zapravo prigrlili otvorena srca i spremna duha da se gospodin proslavi. Ako ste danas već bili na svetoj misi, onda se i na vašem čelu nalazi pepeo kao znak propadljivosti, griješnosti i smrtnosti. Više kao da nije popularno govoriti o mrtljenju i pokori. Stoga ćemo danas na primjeru svetoga Franje progovoriti o njegovom shvaćanju korizme, ali i današnjim okolnostima u kojima trebamo živjeti i svjedočiti svoju vjeru. Pa evo na samom početku zare i vi ste danas mnogima stavili na čelo znak križa od pepela, ali vama su braća svećenici na čelo stavili taj isti znak. Što je pepelnica, što je ona za vas i, i što ona zapravo simbolizira, pa evo i u vašem životu? Svakako je ona izazov pred koji evo, dolazimo, ona je duboko ugrađena u tradiciju naše vjere, ona je duboko prisutna u svem nas, našem sjećanju. Sjećam se pepelnice pa kao i samoga sebe. Ona, ona je dio moga identiteta, moga integriteta. Ona je prisutna ne samo na, na blagdan čiste srijede, kako mi to kažemo, nego je ona prisutna Njeni duh je prisutan u našoj kulturi, u našoj tradiciji. Na neki način ima odsjaja u svakom danu našeg života, jer mi smo ti ljudi koji živimo iz toga blagdana, istoga načina razmišljanja, iz naše kršćanske kulture. To je jedno svjetlo, jedan, kao, rekao bih kao reflektor, Dakle, Pepelnica je kao jedan reflektor koji želi osvijetljiti čitavu godinu, svih 365 dana i to je nešto tipično i za svetoga franju i mislim da i mi moramo tražiti svoj identitet u tome danu za sve naše dane. I nadamo se da će nam taj znak na čelu dugo i potrajati. Ali? Treba bi, on treba prijeći polako u srce. Stjepane, vaše iskustvo puno ste pisali o pepelnici, govorili drugima, kako biste zapravo u nekoliko riječi se osvrnuli? Čujemo riječi, obrati se i vjeruj evanđelju. Ovo što svetozar kaže, korizma ne bi smjela biti oaza u godini, kada ćemo se jače okrenuti evanđelju, nego nešto, jedno iz kojeg bismo onda živjeli cijelu godinu. Ma ne, na neki način, Sad, dok sam slušao Svetozara, došlo mi je pred uh, oči slika, zrcala, evanđeljsko zrcalo. U korizmi bi to zrcalo trebalo biti jasno prozirno, dakle ne zamagljeno, da se dobro očim od kosmo. Da onda znamo kako živjeti evanđelje. Kada se odlučimo na različite pokore, uh, meni dosta nespretno govoriti o riječi pokora. Kad izlazim iz ispovjedalnice, u ušima mi još riječ za pokoru, izmoli, toli... pa nije mi pokora molit. U mi se odreknem čega se odreknem. Kroz godinu se odreknem čega se odreknem. Sve to radim sebi u korist, zapravo. U korist svog tijela, u korist svoje duše. Dakle, ne okradam sebe, nego zapravo Trudim se biti dobar prema sebi i ljudima oko sebi i onda to ispada da, da sam nešto specijalno napravio. Pa zapravo sam samo nastojao živjeti, samo nastojem živjeti ono što kažem da jesam, kršćani. Prilika je to zapravo i da zastanemo, da promislimo o svom životu i ono što ponekad i sami svećanici kažu kako bi osvijestili vjernicima koliko su to snažni trenuci, možda je nekome od nas ovdje prisutnih to i zadnji takav milosni trenutak, da prilika da proživimo jedan takav trenutak, da se vratimo gospodinu. Koliko smo toga svjesni? A to ste izvrsno rekli da je, da je to evo, pogled na čitavi život i, i u stvari ne, ne bi tu stavio to možda, mm -hmm. nego svaki je trenutak naš, nama zadnjih trenutak. Danas, mi je, ovaj dan dan i on mi je zadnji u životu, nema a, kopije ovoga dana sutra. Mm. I sve što mi je dano u ovom danu, to mi je jedina šansa i u njega čitavo svoje biće stavljam i pozvan sam učiniti sve što mogu učiniti i ništa manje. Zato, zato rekao da je i, i pepelnica u istinu pravi izazov to je zakle jedan veliki izazov koji dolazi pred nas. Može li se proživjeti korizmu cjelovito bez imalo odricanja? Pa mislim da uopće ni jedan dan nije moguće proživjeti bez odricanja. Mislim odricanje zapravo to je nešto kao tesanje, kao klesanje svoje osobnosti, svoga duha. Dakle time što se odričem zapravo odabirem sebe, odabirem svoj odnos prema drugima, odnos prema Bogu. E, po mom mišljenju, e, ne mogu biti zadovoljan količinom svoga odricanja ili nezadovoljan s količinom svoga odricanja, jer to je krivo, nema tu riječi o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu. Pitanje je, e, jesam li ja odgovorniji prema životu, odgovorni prema svom danu koji živim, odgovorni prema ljudima koje susrećem i jer njih prihvaćam u toj odgovornosti. Dakle, mnogo toga se tu događa na razini odgovornosti. E, Nedugo prijedno, dva, tredi tjedna, Odilon Singbo, svećenik, je na e, televiziji u jednom razgovoru spomenuo da bi on za e, korizmu najviše volio kada bismo se odrekli duha razdora. Mm -hmm. I onda je govorio o razdoru u obiteljima, o društvu, na radnim mjestima. Možda bi bilo zgodnije reći duha dijeljenja, da se odreknemo duha dijeljenja. Čim se ja hoću odijeliti od nekog, ja mu poručujem, ja sam bolji od tebe, zato se hoću odijeliti od tebe. Dakle, korizma nas želi podsjetiti da smo mi svi jedno i da smo mi svi u Kristu povezani. I ono što se događa mom bratu, događa se i meni. I meni ne može biti svejedno, što se događa njemu i ne može mi biti svejedno kakav sam ja, jer ja se događam njemu. Mm -hmm. Dakle, to je jedan splet odnosa koji nas uh, uvodi u jednu odgovornost, stvarno kroz 365 dana, ali to ne relativizira ovih 40 dana da se razumijemo. Uh, ovih 40 dana uh, u istinu je vrijedno stajati zapanjen pred Božjom ljubavlju zadivljen Božjom ljubavlju dakle možda bi bilo vrijedno razloge zahvalnosti prepoznati u ovih 40 dana za sve što nam, što nam se do sada dogodilo i što bude još koliko dana godina desetljeća bude pred nama Hvala vam na ovom snažnom poticaju Frasvetozare malo tko vas pita o u zajednici u korizmi, u tom posvećenom vremenu. Nije ni to lako, upućeni ste na svoju braću, vjerojatno isto svatko ima svoja očekivanja, vjernici od vas jako puno očekuju, traže vas na sve strane, ali vi ste upućeni na svoju braću, koja također očekuje upravo ovo zajedništvo o kojemu je govorio Stjepan. Zajednica je jedan nezamjenjivi, najveći dar zajednica, vas u istinu, posebno u ovim svetim danima, počevši od danas pa dalje, na novo u stvari rađa, na želi posvetiti, na vas želi podignuti I, i vrlo je važna zajednica, bila naša redovnička u samostanu ili bilo koja u obitelji. Zamislite vi kako je to teško kada jedna obitelj ima 5-6 članova i sada jedna neka siromašna supruga ona je tamo sama i ona jedna odlučuje tamo nešto postiti dokle svi drugi se amo uh, goste jer oni nemaju te kulture uh, posta. E, to je dragocjeno da svaka zajednica stvara jednu kulturu načina svoga života gdje su ugrađeni u život zajednice mehanizmi posta i tada je puno lakše Jednostavno, mi u kući razgovaramo, hajde, evo, kako ćemo činiti petak? Svima nama. Nam je lakše. Idemo zajedno. Zajedno slavimo blagdan posta. Mm -hmm. Zajedno slavimo blagdan pepelence. Zajedno e, svi kao zajednica nastupamo s nekom, s nekim oblikom pokore. I zajedni što u stvari čini pokoru daleko jednostavnijim mogućim mo više je to moguće u zajednici i tu onda jedni drugima smo podrška. Ja bih ovdje još jednu važnu stvar napomenuo. Pojavi nam se pojavi nam se, naime svi smo mi stvorili u svom životu određene oblike ovisnosti. Svi smo mi u kušnji nekog oblika ovisnosti u nekom području svoga života. Bilo kako to bilo. I sad mi se pojavljuje, ja sam se bavio uh, dosta vremena s problemom recimo alkoholizma, i sad se pojavljuje čovjek uh, koji neće piti u vrijeme korizme. On neće piti. I sad on dokazuje i, i svim ljudima i sebi da on nije alkoholčar mm -hmm. jer, jer ne, ne pije u vrijeme korizme. A u stvari liječniku i stručnjaku upravo s time pokazuje da nikakav napredak nije napravio, nego je samo napravio tu pauzu da nešto dokaže, a u stvari samo da čvrsto nastane, nastavi u toj ovisnosti. Zato te neke striktno korizmene pokore nisu baš uvijek najbolje jer samo nam, kao da nam daju ondan pravo kad završi korizma, ondan možemo mi blagovati i piti i uživati puno, puno više. Zato ponavljam, korizmu bi trebalo biti jedno svjetlo koje će osvijetliti čita više. Bilo bi zanimljivo vidjeti sve te ovisnosti kojeg se odreknemo kroz korizmu, što se događa odmah nakon uskrsa. Da, da, da. Vraćaju li se one nazad u svakodnevicu u naše obitelji, možda još i u jačem obimu ponekad Točno, ne, ne, ne. nego pri... bio sam dovoljno dobar prema sebi, sad je konačno vrijeme da prestanem bio dobar da, prema da, sebi. Da. Sad bude da. malo sad. Da. Da. Ali recimo sad bi sam se prisjetio uh, mog djetinstva, odnosno recimo u viših razreda osnovne škole, kad me to doticalo po sebi, no u mojoj obitelji smo tada imali radio, točka. Nije bilo televizora ni ničeg dalje. I u korizmi kod nas se radio nije slušao, osim vijesti. Mm -hmm. I ja kažem mami, pa želite, vi samo vijesti slušate na radiju, ja samo glazbu slušam, vi sada ovaj, i dalje slušate te vijesti, a, a ja ne smijem. Ljutio ja sam se, bio povrijeđen, ali me to naučilo neke stvari nauči nešto što smatraš prirodnim, redovitim, e, nauči nešto što, e, što, to što je dio tvog života da možeš odložiti u nekom razdoblju i da jednostavno da vidiš da možeš disati i bez toga, da budeš biti slobodan. Dakle ta, ta sloboda, ja mislim da je u tome e, taj korizmeni hod e, jako sadržan. Dakle, sloboda koja nas oslobađa, ali ne da se odreknemo slobode na danu uskrca, naravno, da, nego da, da idemo u tu, kroz tu slobodu, kroz cijeli svoj život. Hvala vam puno na ovom prvom dijelu. Vraćamo se nakon jednog kratkog glazbenog predaha. Poštovani slušatelji, dalje smo u emisiji poziv u svijetu u kojoj danas razmišljamo i govorimo o pepelnici, o korizmi. U gostima su nam Stjepan Lice iz Franjevačkog svjetovnog reda i fra Svetozar Kraljević, gvardijan samostana bezgrešnog začeća Blažne Djevice Marije u Zagrebu. Hvala mu u istinu na onom prvom dijelu u kojemu smo se osvrnuli na neka vaša iskustva i promišljanja o korizmi, a sada idemo prema onom težem dijelu naše današnje emisije, a to je korizma Svetoga Franje. Pa evo, Stjepane, na samom početku ovog dijela kada ste prvi put upoznavali Franjevaštvo, jeste li bili svjesni te dimenzije korizme i mrtljenja koje nam dolazi kroz svetog Franju, kroz njegov primjer i njegov odnos prema tome? Pa ne da sam tada tek otkrivao Franju, ja ga i, nas, i sada tek otkrivam. E, Franju sam ja u nekom razdoblju svog života doživljavao kao nekog raspjevanog, e, vrlo ljubaznog, širokogrudnog tipa koji, evo, ima razumijevanje za svakog, ona sam polako otkrio da najmanje razumijevanja ima za sebe samoga. E, on je, dakle, sebe u istinu trapio dak, i njegov život, njegov odnos prema sebi, prema bratu Magarcu, kako je on to govorio, prema svojom tijelu, bio je vrlo grub. Ali on je time htio osloboditi svoj odnos prema Bogu i tu, tu, je bio, tu je bio toliko dosjedan, trudio se živjeti evanđelj, ali ono, ne sitničavo, nego zdušno. Dakle, u svemu što, što njegov život je svemu to progovori evanđelje, njegov odnos s Isusom. Pa i ova korizmeno nepokore su njegove bile daleko zahtjevnije od svih da. naših koje mi ovaj, prakticiramo. S tim da ovaj, eh, on je svako malo nalazio eh, povoda da ima pokoru još za ovaj blagdan pa za onaj ne. blagdan i to je razvukao kroz cijelu godinu te različite pokore. Možda bismo na taj način mogli i mi učiti, pa onda kada se nečega odričemo do uskrsa, kroz korizmu, idemo se sad odricati još do duhova, mm -hmm. pa idemo se još odricati do tijela ne, ne ono, do do svih sveti. I tako da kroz cijelu godinu budemo dobri i prema drugima i prema sebi. Da, zapravo kad gledamo uh, životopise njegove, nevjerojatni su ti citati, crtice iz njegova života. Evo, poštovani slušatelji, pročitaću samo jednu. Dok bijaše zdrav, jedva da je kada ili rijetko uzimao kuhanu hranu, a kada bi je uzeo ili bi je pomiješao s pepelom, ili bi joj tečnost začina dolijevanjem vode učinio netečnom. Između njegova tijela i duha vladao je toliki sklad i tolika podložnost da mu se tijelo nije samo opiralo, nego je upravo hrlio naprijed dok je nastojao steći svekoliku svetost. Kažu o, oni koji su pisali o životu Svetoga Franja da su tri zapravo temeljna područja, da suzbija su svoju sebičnost, mrtvi osjetila i na razboritost. Evo, fra Svetozare, kako vi to zapravo iz ovog današnjeg vremena i konteksta kroz taj izrazito snažan i dosjedan pristup a, a korizmi i mrtvljenju kroz toga franje možemo protomačiti. Dakle, Franjo je dijete svoga vremena i, i on je u svom životu imao veoma konkretne kušnje koje je susretao, koji, koje su ga lomile i koje su bile, rekao bi nekada, i brutalne. On je tu u okvirima svojih kušnja on je susreo materijalni svijet i sve ono što je svijet, on dolazi iz bogate obitelji. Mm. Susreo je, morao je susresti svoje roditelje, morao je susresti sebe i svoje tijelo, morao je susreti društvo u kojem je živio. S vremena onda je susretao strukture, jedno vrijeme vojne, drugo vrijeme ove civilne, u svim tim uh, susretima što ih je on uh, prolazio, što ih je imao u svom životu, on je susretao i svoje vlastite kušnje, slabosti i strahove I, i on se pojavljuje, recimo, u tom svemu svijetu, on se pojavljuje mene uvijek to frapira kako se on pojavljivao pred ljudima i kad su njega ljudi gledali, to je bilo slavlje. Oni su ljudi su ga gledali i divili su mu se on je bio rastjetan, on je bio raspivan kao ptice rastvjetan kao cvijeće on je donosio veselje nadu zašto? zato što evo, je bio takav i, i zato je mogao kao takav ljude oduševiti ljudi su mu vjerovali jer su vidjeli da je autentičan e sada, e sada kako ja mogu potražiti tu svoju osobu koja bi bila koja bi pokušala biti malo a, taj, taj Franjo i evo prigoda je ovo vrijeme korizme a, da potražim sebe najprije u, ti, u svim područjima kušnja što ih čovjek ima, u svim područjima evo ove sam konkretne spomenio za svetog Franju i paralelno i mi idemo jednim hodom koji je isto tako pun kušnja koje su i agresivne i stvarne i nekada mi je u danas mladih ljudi baš žao jer, jer teže im je teže im je možda nego nama danas nego što je nama bilo u moje vrijeme kad sam bio uh, puno mlađi i sada se moliti za jednu hrabrost u tome svemu stati na noge i, i biti koliko toliko s duhom svetog Franje ponijeti tu Božju lije čuti je i, I to su kritične trenutke, oni trenuci intimnosti. Sveti Franjo u dubini svoje intimnosti neprestano susretao se s gospodinom. I ja osjećam da je tu žeć i moja vlastita i suvremenog čovjeka dozvoliti da se i mi danas susretnemo negdje. Ne javno, mm -hmm. nego baš u intimnosti se susresti sa s gospodinom. Franjina je korizma često značila šutnju, povlačanje u osamu, ovo što je i Svetozar jako lijepo naglasio, zapravo upravo to da se malo odvojimo od drugih, da bismo se vratili sebi na neki način. Franjo ima silnu potrebu za tom samoćom, sveta Klara i njegova braća su ga jedva odvratili od toga da se skroz povuče u samoću, jer je imao toliku potrebu za blizinom Božjom. On je živio, hoće će sad grubo zvučati, ali tako doživljavam, za razliku od nas usredotočen, uistinu usredotočen. Mi smo često raspršeni na sto strana. Kod Franje je postojao samo jedan smjer, nije bio uskogrudan, ali on je točno znao kojim putem želi ići. On je točno znao da je evanđelje koji to je to evanđoski svijet. Evanđoski svijet je zapravo najslobodniji, najširi svijet koji postoji na svijetu, ali on je u tome tražio svoje prostor. On nije nikad tražio sebi rezervne položaje. On je bio čovjek koji je rušio mostove za sobom, nikad si nije dao prilike uzmaknuti, izmaknuti, nego je išao hrabro koliko košta, košta. I, i tako je on proživio taj svoj život samujući, e, družeći se s ljudima. Dakle, uvijek je ta blizina s Bogom bila e, vidljiva u njemu. Ja vjerujem da je po tome ovaj, on toliko doticao ljude. Jer kad su ga ljudi vidjeli, prepoznali su da nije samo on pred njima, mm. nego čovjek koji u odnosu s Bogom kroz sve dane, kroz sve vrijeme svog života. Evo, obojica ste spomenuli tu radost koja je zapravo isijavala i koju su svi prepoznavali na njemu. Evo, pogotovo danas možda ste i vi sami primijetili u crkvi vjernike koji zbog toga što postoje u ovom svetom trenutku su možda i zabrinuti i previše ozbiljni. Zašto ne vidimo radost e, u tom početku? Eto, to je početku? možda baš dobra prilika za korizmu. Dakle, kako smo kroz cijelu godinu mrki, natmoreni, ajde oslobodimo se te natmorenosti, budimo vedri tih 40 dana. Mm. Vedri u, toj, u tom odricanju. Mm -hmm. Dakle, jer, pa nije, nije nama veselje to što možemo pojest, komad kruha više, popit čašu više, e, dakle, u nečem drugom bi trebalo biti naše veselje, dakle, da, što smo uopće u prilici prepoznati da postoji evanđelje, da evanđelje ima značenje za naš život, da evanđeljem Bog nama govori, Mislim, tu, tu ima toliko sadržaja da uistinu nema razloga da se osjećamo prikraćeni, kamoli siromašne. Kao da smo u jednoj šumi i ispred nas je drveće i sve su to nekakve napasti koje moramo odkloniti od sebe da bi bolje vidjeli gospodina ispred nas. Gospodin je stvoritelj, on je neprestano, on svojim on neprestano stvara. Mi u stvari postoji mi živimo, egzistiramo iz njegovog stvarateljskoga dijela. I, I sada je sveti Franjo uvijek u tom odnosu da on dozvoljava da, da zahvaće u njegov život da ga stvara i dakle on je sveti Franjo je dok je u intimnosti svoga srca i svoje sobe i javno on je uvijek ocijaj Božje ljepote, Božjeg stvoriteljskoga dijela. I sada kako ćemo mi gospodinu stvoriti taj stvoriteljski prostor kako gospodin može doći u naš život autentično da on bude danas naš stvoritelj i tu je opet jedna zamka gdje, gdje vjernici upadaju u jednostrašnu kušnju da nekako sami sebe stvaramo kao vjernike to je, to je kušnja i tu ona propadamo i tu nestajemo a Bog stvara e, danas kao i uvijek u svetim sakramentima. Dakle, sveti sakramenti su Božje je stvarateljsko djelo. On mene stvara u mom krštenju, u Euharistiji. Stvara me na, na novo u svetoj ispovjedi. Stvara me u sakramentima evo, potvrde. To je, to je živuća voda. Stvara čovjeka u sakramentu svete ženbe, u svećenčkog reda, stvara ga u sakramentu poput bine. To su ti Boži stvarateljski, graditeljski zahvati u kojima je Sveg Franjo postojao, živio I, i mislim da bi danas, ako bi uviće čovjek htio biti vjernik, onda morao poći tim istim putem gdje je gospodinu uh, dozvoljava vam prostor u našem životu, baš po sakramentima danas na novo stvori. Hvala vam puno i na ovom dijelu. Čujemo se nakon kratke glazbene stanke. Oh Poštovani slušatelji, u trećem smo dijelu današnje emisije Poziv u svijetu, u kojem govorimo o popelnici i korizmi Svetoga Franje. U gostima su nam danas Fr. Svetozar Kraljević, samostana bezgrešnog začeća Blažene djevice Marije u Zagrebu i Stjepan Lice iz Franjevačkog svjetovnog reda. U ovom zadnjem dijelu emisije valjalo bi nam malo pogledati i na život Franjevaca trećoredaca, po čemu se njihova korizma treba razlikovati od možda onih koji nisu dali zavjete, koji ne, ne žive svaki dan u pravom smislu riječi u nasljedovanju Svetoga Franja i njegove duhovnosti. Pa evo, za zare, kakva su vaše iskustva? Na što je pozvan Franjevac treća redac u korizmi? U ponedjeljak imali smo jedan sastanak gdje smo razgovarali što bismo trebali učiniti u vrijeme korizme i vrlo je, vrlo je to konkretno imat ćemo jedan dan obnove, imat ćemo jedan humanitarni projekt, e, radit ćemo još više na našem međusobnom upoznavanju, na našoj vjerničkoj suradnji i blizini, e, gledat, ćemo, gledat ćemo, imamo neke konkretne projekte, projekte gdje ćemo pomagati siromašne i obitelji. Dakle, nije to neka... Čini mi se da ljudi ne pristaju na to da to bude, evo, nešto pobožno ne. pod navodnim znacima, nego nešto baš konkretno. konkretno. Ne. Sveti Franjo, on je bio vrlo, vrlo konkretan i tu nije imao milost ni prema sebi ni prema drugome da bi sebi opraštao, evo sad, neću biti konkretan. Ovo su zapravo pravi primjeri kada ne gledamo sebe, ne stavljamo sebe u prvi pran, nego one koji su oko nas, zajednici, one koji su u potrebi. Evo, onaj, ono je najbolje je kad u stvari ja, kad postavimo dar čovjeku do sebe. Jedan drugom. Da. Stjepane, vi li možda ponekad otišli predaleko u, u tome da a, možda neke stvari preuveličavamo, da sami sebi zadajemo neke prevelike ciljeve, da zapravo se na taj način počnemo odvajati jedni od drugih umjesto da se zbližimo, uđemo u neku svoju duhovnost, ne vidimo zapravo više ove potrebe koje je Fr. Svetozar tako lijepo pokazao na primjeru njihovog vratstva. Sad se ja opet jedne jednostavne zgode na kaptolu je dugo vremena dolazio jedan prosjek i običavali smo mu davati novac neki. I sjećam se jedne godine na cvjetnicu, ja prolazim pokraj njega i on krene prema meni, ja odmah se naravno gurnem ruku u džep, on mi zaustavi ruku i kaže, oprostite, ali ne bih to, to mogu od bilo koga dobiti ja ga zbunjeno pogledam, kaže on, jel biste mogli vi, vaša žena, da mi donesete za uskrs kolača i malo hrane? On je htio na neki način se uključiti u redoviti život u obiteljski krug. Dakle, naravno da smo učinili to, ali on je nas probudio, nismo mi njemu nešto učinili, nego on nas probudio, tako, zapravo, što se tu zapravo zbiva? Rekao je Fr. Svetozan o pobožnosti. Mi ćemo kroz 40 e, dana, češće, vjerujem se, susretati sa pojedinim postajama ili sa cijelim križnim putem. Pa bilo bi dobro da malo dublje proniknemo u taj križni put, u značinje svake pojedine postaje. Nije, nije Isus to napravio kao nešto mimo nas. To je nešto što se tiče svakog od nas. Dakle, da preuzmemo živote jedni drugih i da zajedno idemo u istom smjeru. Dakle, tu bi bilo dragocjeno da nađemo neke prostore susreta sa onim ljudima s kojima se moguće nedovoljno susrećemo, nedovoljno razumijemo e, kroz godinu, pa da to bude jedan impuls za jednu snažnju međusobnu povezanost, da kad se dogodi na kraju korizme, uskrs, da to isto bude uskrs naših međuljudskih odnosa, naših povjerenja, naše nade, jer nada nije ne, nešto lepršavo, nada je nešto silno ozbiljno, silno zahtjevo i to je, ja mislim, jedan ozbiljni kršćanski posao, da nada bude prisutna u nama i među nama. A sve to, zar je kako potaknuti braću i sestre da gledaju kroz ovu korizmu upravo na taj, na jutro uskrsa? U svim svojim odricanjima. Pa, gledajte opet Svetoga Franju. Neizmjerno je ljubav gospodin iskazao čitavom svijetu i pojedincima i čitavoj zajednici svijeta, sve vječnosti i, i vremena osobom Svetoga Franje. I to je primjer, to je model, kako to biva. I, i Stefan malo prije reče kaže, dogodio sam se ja mom bratu. Mm. Dakle, Bog nema drugoga puta, Bog je evo, neograničen, ali ipak ograničen mojim postojanjem i mojom dobrovoljom i on svu svoju ljubav želi iskazati u stvari ovom čovjeku domene eh, mojim postojanjem I, i, i želi baš ljubiti kao što ljubi po Kristu, tako želi ljubiti po svetom Franji i tako želi ljubiti po nama da mi, postajemo najveći Božji dar drugima, u stvari i Bog i dobro, bilo bi isto važno prepoznati, kada vam Bog želi iskazati veliku ljubav onda vam daje vam prijatelje i nekada prijatelji dolaze k meni, nekada ja moram ići prijateljima, ali sve je baš to, je, to je jedno svjedočanstvo Božje ljubavi koja se iskazuje po čovjeku Evo nema ljepšeg načina da idemo prema kraju ove emisije, ovog našeg kratkog promišljanja o korizmi i o u korizmi. Pa na samom kraju, Stjepane, ako vas možemo zamoliti, nešto što ste napisali prije desetak godina, jedan poticaj koji se zove Na tvojem putu, a baš ima veze sa ovim, što je pred nama i brojnim prilikama koje će svatko od vas, dragi slušatelj, imati ovih 40 dana ovo će biti poticaj da ih prepoznate, da se otvorite i da onda zajedno slavimo uskrs u radosti pred gospodinom. Ponovno polaziš na put poniženja i osramoćenja, na put obilježen križem i grobom. Križem koji poznaje sva bespuća i sve svjetiljke. Grobom koji više ne umije odijeliti ni najudaljenije obale ponovno polaziš na put kojim si već prošao do kraja, koji si propatio čitavim bićem, na kojim ti jedna patnja nije promakla, ismijan i izrugan, neshvaćen i napušten, u ruglo svijeta. Polaziš na taj put radi svakoga od nas, u svakome od nas ga prolaziš, uvijek iznova, nitko te ne umije izbaviti od tvoje ljubavi, Nju nitko ne može razuvjeriti, odvratiti od njezina nauma. U svakome od nas ti moraš dopasti i izdaje, i zatajenja, i križa, i groba, i nevjere, kako bi nam do sebe prokrčio put. Sve što možemo učiniti za tebe jest da idemo s tobom, dijeleći ono što se ne može dijeliti da ne odustanemo od sebe. Polaziš na put povjerenja, da duboko ukopaš temelje našem uskrsnuću, u sve što jesmo da ga ukopaš, da uskrsnemo kao što u tebi već odavno živimo uskrslim životom. Polaziš na put, na put koji nam valja postati. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu. Naši gosti danas su bili Fr. Svetozar Kraljević, kvardijan samostana bezkrešnog začeća Plažine djevice Marije u Zagrebu i Stjepan Lice iz Franjevačkog svjetovnog reda. Mir vam i dobro! Ču ljude oživi. Na kojem život umrije I smrću ljude oživi. Kratko te mu se okrutno Zabilo živko u srce ti yeah.